Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا Syukur khadrat Allah subhanahu wa ta'ala Sama-sama kita dapat Duduk dalam majlis ilmu Sebelum Sama-sama kita menunaikan solat fardu zuhur secara berjamaah Alhamdulillah juga Kita setakat ini Masih lagi Terselamat daripada Pelbagai jenis Cabaran dan bala yang Diturunkan oleh Allah Bagi mengingatkan Manusia dan mengingatkan tentang kekuatan Allah yang melebihi segala sesuatu kita faham bahawa di alam dunia sekarang ini pelbagai masalah sedang berlaku ya dengan masalah yang melibatkan uh, gempa bumi dan tsunami kecilnya di Indonesia dan kita juga dapat melihat bagaimana gawatnya keadaan di negara Arab itu lo ya, bagaimana Iran uh, Lebanon Palestin sedang uh, berbalah dengan Israel dan melibatkan banyak orang-orang awam yang mati demikian juga di dalam negara yang juga gawat dengan masalah kelantangan orang-orang bukan Islam yang sudah semakin berani uh, kerana bukan saja di, di luar negara orang bukan Islam semakin berani iaitu lah polis si Yahudi bagaimana dia kena tangkap seorang dua orang tentera jadi dia boleh berani serang semua orang dan PBB pun tak boleh buat apa-apa semua sekali pun senyap saja terutamanya kuasa-kuasa besar baik jadi dalam negara pula begitu jugak halnya iaitu uh, yang berlakunya adalah <coughs> Bagaimana uh, perlembagaan nak digunakan dan undang-undang nak digunakan untuk uh, tujuan keluar daripada Islam uh, Kerana yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan kelemahan perundangan ciptaan manusia Yang keduanya kerana tidak ada education, Islamic knowledge and education yang mencukupi Menyebabkan orang tidak lagi merasakan Islam itu relevan dan sesuai dan baik untuk dirinya eh, katanya ya, maka perlukan kepada satu agama yang lain kerana, uh, dan pada yang masing sama juga kita melihat Malaysia menjadi satu negara yang pertama boleh masuk dalam buku Guinness World Record yang muziumnya berjaya mempamerkan hantu yang betul Ya, jadi tak pernah lagi dalam dunia ni Ada hantu ditangkap dan dipamerkan di muzium Kecuali Malaysia Jadi saya kagum jugalah dengan Malaysia ni ya, Boleh masuk patutnya Kena panggil orang orang saintis daripada barat tu Pergi buat x-ray ke apa benda kan ha, Tinggi juga tu lah Mata-mata dia agaknya ya, Jadi uh, dalam keadaan kegawatan uh, Kepahaman Islam Kegawatan orang keluar daripada Islam Masa tu jugalah ada orang Cuba nak uh, memperpulakan Syaitan dan jin, ya yeah? Dan untuk menggunakan benda tu Untuk mencari pengaruh untuk diri mereka uh, Saya berkata demikian Kerana saya kenal orang yang Menangkap hantu itu ya yeah? Yang bernama Safwan Bakar itu yeah, Yang uh, Muzium Nurul A'la itu Saya tahu siapa dia Dia adalah seorang Guru tarikat Qadiriyah Di Kuang Selangor yang mana mengajar ajaran tasawuf Yang mana beliau pernah mendakwa Bahawa boleh mengeluarkan ruh dia Daripada tubuhnya Dan masuk ke dalam alam barzah Boleh berada di uh, Anak muridnya Menganggap dia sebagai Wali yang terbesar di dunia Sembahyang di alam raib eh, Boleh berada di Mekah dan di Malaysia Dalam waktu yang sama Macam-macam-macam lah Ya dan tidak perlu pergi solat Jumaat Kalau sedang uzur hati dan dosa ha, jadi, Itulah dia orang yang menangkap Langsui dan seumpamanya yeah. <coughs> Jadi aa, Dalam keadaan kegawatan tersebut Maka aa, Umat Islam ada yang langsung Tidak mengindahkan apa yang berlaku Di sekilirnya Maka hanya sibuk dengan kerjanya sahaja dan tidak ada apa-apa perubahan dalam rutin kehidupannya. Malah nak turunkan tanda tangan pun tak berani, kan? Ya? Tak banilah, tak berani. Ya? Tak berani. Ya, jadi, uh, saya pun tak tahulah a uh, Malaysia pula sedang diserubungi oleh sedikit jerebu. Uh, ini bukan jerebu buat hujan. Tapi tengok dalam surat khabar lah, di Pakistan jerebu dah datang sikit-sikit, ya? Dan dijangkakan oleh uh, orang yang bertanggungjawab di Indonesia bahawa Satu lagi gempa bumi yang lebih besar Akan berlaku dan Tsunami yang lebih besar berlaku dah, Wallahualam ya? Jadi apapun Adakah kita semua sudah pun bersedia Dengan peralatan untuk Menghadapi alam barzah ya, Yang mungkin Akan kita pindah ke sana dalam waktu Yang tidak kita jangka Jadi olehkan itulah Tuan-tuan dan -tuan, eh, perempuan kita sepatutnya cuba dalam keadaan yang gawat di dalam negara dan di luar negara ini Untuk berfikir bagaimana untuk menguatkan lagi kefahaman Islam kita Dan seterusnya apa sumbangan yang boleh kita buat untuk Islam Walaupun kecil Saya masih ingat baru-baru ni ada Saya pergi satu tempat dan baca terjumpa ada satu poster Poster tu poster dulu punya poster lah 7 Julai kot Poster demonstrasi apa-benda tu kan? Ha, demonstrasi pasal artikel-artikel ni lah, ya. Yeah? Lalu ada orang cuma tinggal poster tu kan? Dia kata apa jadang pergi demonstrasi? Dia kata apa dapat? Betul. Dia dapat pen. Dia dapat apa pen? <tod> eh, yeah, lepas tu ada orang pula bercakap dalam media aa, tak defaedah, ya. Yeah? Jadi tuan-tuan, tu -tuan, pulang tuan-tuan lah dari sudut undang-undang negara tu Uh, saya tak tahulah kan? Cuma saya nak beritahu dari sudut pandangan Islam Iaitulah adakah, ada, ti, ada atau tidak berbaloi Yang kita membuat satu perkara Yang kita tahu tak akan memberi kesan kepada keputusan orang Itu kita buat juga Benda itu benda yang baik kan? uh, Contohnya begitulah Dia nak menunjukkan protesnya kepada protes. Contohnya menunjukkan protes kepada Amerika uh, Kita tulis dalam email Sebab pada kawan-kawan Apa pula dia beritahu. Bukan mereka boleh ubah apa-apa keputusannya kan? Jadi tuan, tuan itu tidak penting. Mereka mengubah itu penting, tapi tidak penting bagi kita. Adakah kita kecil-kecil itu boleh ubah atau tidak? Yang penting apa yang kita sumbang Sebagaimana yang Allah kata: Inna laisanil insani ma saa wa anna sayyahu sawfayna. Sesungguhnya bukanlah hasil kamu yang akan dilihat, tapi adalah usaha kamu. So kita perlu berusaha walaupun sedikit Tetapi ikhlas adalah usaha yang perlu kita buat So kalau kita boleh mendelma Kita mendelma Kalau kita boleh tak berani nak keluar benda masyarakat derma. Kalau kita tak berani nak tanda tangan Buatlah benda yang lebih kita berani ya, Kita melalui website, melalui email dan seumpama Tetapi perlu ada sesuatu tindakan yang kita buat Untuk menunjukkan kira-kira kita Timbul pula isu bagaimana apa nama tu serban lah, yeah. Jadi uh, sebenarnya saya ni uh, Tak lah berapa sangat nak mempertahankan serban itu. Walaupun saya memang tak puas hati dengan komen daripada our learned judges, learned judges. Dia saya sebut lagi tu, kontra kontra macam kat lagi, the learned judges. Uh, uh, uh, learned justice ni Tidak learned dalam syariah so, Kita kena tahu lah Dia learn dalam undang-undang yang civil lah So, oleh kerana itu Kalau dah tahu lah begitu keadaan dia Yang dok bawa isu itu buat apa yeah. Yang pertama sekali Memang betul Secara pandangan ilmiah Bukan secara emosional Yang pertama Pemakai serban itu tidaklah kewajipan bagi orang lelaki ya berbanding dengan orang perempuan yang memakai tudung ya kalau ada kes orang perempuan dekat satu sekolah dia tak bagi pakai tudung dia buang ah itu memang sangat relevan besar tapi pakai serban dia tak wajib bagi lelaki dan jangan sama dengan dengar ada orang dia cuba kata ala tu tu Hajib Singh Hulung tu boleh pakai Singh dia berserban Dalam televisyen tu tak ada orang marah pun No Singh dia punya serban itu adalah wajib Bagi lelaki Yang taatlah, lah Yang tak taat tu habis sisa lah ya, Yang taat lah So jangan sama dengan serban Singh Sekarang ni serban dalam Islam Walaupun saya tahu ada orang tak berapa suka mendengar ada satu komen Yang mengatakan bahawa serban itu adalah budaya Arab Terutamanya komen itu dia tak berhasil Tapi di sudut ilmiah dan ilmu syariah yang tepatnya tuan -tuan, Ianya adalah betul Komen tu betul Tapi part tu je lah betul Yang part hina tu satu hal lain lah Tapi part yang mengatakan serban itu adalah satu budaya Arab Betul Tapi tudung bukan budaya Arab Tudung adalah ajaran Islam Serban adalah budaya Arab Tetapi budaya yang telah pun naik pangkat sikit Tak menjadi budaya biasa Tapi budaya yang Nabi buat Menyebabkan dia naik sikit menjadi sunnah Tapi sunnah dia, sunnah yang tidak kuat Dia sunnah ada yang kuat Iaitulah mesti makan guna tangan kanan uh, So, itu sunnah yang kuat Ya yeah? Uh, mesti apa nama, apa nama Kalau nak membasuh Kalau nak apa buat benda yang baik Maka mulakan dengan sebelah kanan uh, Itu semua sunnah yang kuat Yang sabit Nabi suruh Tapi serban, Nabi tidaklah menjadikan dia Sebagai satu pakaian agama Islam Tidak Cuma Nabi pakai Ya Maka kalau kita pakai Berniat untuk mengikut Nabi Dapat pahala Pakai pelajar-pelajar tiga orang Ni dapat pahala lah nak ikut Nabi Tapi kalau kita buat satu perkara Yang tidak pun wajib Boleh membawa mudarat yang besar Ya, contoh dia Kita nak pergi London Nak pergi Amerika Kita nak pakai, kita nak, uh, pakai kupiah Pakai kupiah ni wajib pun tidak ya, Sunat saja boleh sampai sunatlah, Tapi bukan sunat kuat kita nak pergi Amerika Kita nak pakai juga Amerika kata Kalau you pakai juga Skuppi Hari datang tempat eh, Tembak eh. Tembak, eh. tembak apa Tak pakai juga Berbaloi tak Tak berbaloi namanya Ya kalaulah dia kata okay, Aku nak kau telanjang Kalau kau tak telanjang Aku tembak Dan Aku tak mau telanjang Itu berbaloi Di sudut Allah Di sisi Allah Maknanya kita mati syahid Ya sebab benda kita pertahan tu benda yang fundamental eh? Fundamental dalam Islam Benda yang asas Tapi serban Tak berbaloi hmm. untuk kamu pergi Lawan dekat court Akhirnya backfire kepada Islam Islam yang kena hentam Dengan hakim yang lena hakim ini okay. nah, Jadi oleh kala itu Pada pandangan saya Kedua-dua pihak ada melakukan Kesilapan Pada pandangan saya Iaitulah Si pelajar ni tak penuh lastrik sangat Sebab Kamu dibenarkan memakai serban itu Di dalam surau So, okay lah tu Ya yeah? Dan kat dalam kelas tak payahlah pakai kupiah dah lah. Sebab dia tu kewajit Kan Tetapi bila mana dia tekan-tekan Maka tuan-tuan faham lah Orang yang tidak ada ilmu syariah aa, Kalau kita tekan dia maka dia contohnya ada seorang, seorang Perempuan perempuanlah tu dia tak pakai tudung kita tengok dia kita berjaga Islam wajibkan tudung tak apalah dia gitu ha, dia dia lah sedarlah kita kata Islam kata tak pakai tudung kita buruk tu sama kafir oh um, kita dah mele provoke dia waktu ni kata tak apalah insyaallah aku akan dapat hidayah zali nanti bila tua kot. dia toleh buat dia sekarang bila kahwin nanti dia tu kan tak kira lah kahwin dengan orang 20 tahun tua daripada aku pun Kan Macam ni kan Macam tak Kan Nanti aku akan bawa tudung lah dia Nanti kita perlok lagi Oh mana boleh tunggu Masih tak tengok-teng Tengok-tengok Nanti kita perlok-perlok Dan last orang yang Dia mula-mula pada asalnya dia Tak tak mau komen apa-apa banyak Akhirnya nanti dia akan Cuba bersifat defensif Akhirnya dia akan Menghentam balik Orang-orang Orang-orang akan tudung tu kan baik-baik sangat pun Dia mula kalau tadi, orang tak provok, dia tak cakap langsung tu. Tapi bila provok, dia akan mula. Dia akan mula melenting pada Allah, sama, dia ha, dia mula keluarkan perkataan-perkataan yang berbau penghinaan kepada hukum Islam. So siapa yang salah? Yang menghina tu salah taklah. Yang memprovok tu salah tak? Ada sudah. Eh, jadi yang kita tapi dalam bab tudung ni tadi ni, provok itu kira Berbaloi lah sebab benda tu benda asal. Tapi kan kita promote benda yang kecil. Yang kita promote benda kecil. Contohnya tu eh aku nampak kau tadi yang kau keluar tadi kau masuk surau tak betak tak taklah tak tak masuk ikan kanan dulu. Pergi dulu. Ha tak apalah aku terlupa. Eh mana? Buat terlupa kena pentinglah. Sudah habis tu tinggal ke? Alah kau hari ni aku tak boleh tak boleh kau kena buat esok hari. Oh kita nak promote. Dan kita robo. So sampai lah bergaduh dengan dia. Berbaloi tak? Sampai kita bergaduh tak bertemu tahun. Sebab isu dia tak masuk surah pakai kaki, kaki kanan dia Tak boleh kan Sebab isu itu isu yang Tak patut dibesarkan sangat Walaupun adalah satu sunnah Tapi dia boleh memberi efek yang mebarat lebih besar ha, Itu masalah yang Kita nak address kan Ya <coughs> Wallahualam Sebaik, Jadi itulah dia antara benda Bukan cinta nak sebut cinta benda ni Pak Hadi, sebenarnya Tapi sebab banyak sangat benda Betul-betul baru berlaku dekat Malaysia ni eh? ia ya, dengan lebahnya dengan burtatnya dengan penampilan hantunya dan seumpamanya maka menjadi uh, kemudian orang Malaysia juga hari ini uh, telah pun secara besar-besaran mengamalkan budaya mengumpat oh besar tak oh secara besar-besaran bila kerana artis uh, artis ni bercerai artis ni putus tunang artis ni Kawin dengan orang sekian-sekian Oh Satu Malaysia Muka Tiga-tiga artis yang saya sebutkan ni Dapat tajuk depan Akhbar Oh saya masih ingat saya jumpa saya punya PR Punya public relation punya officer Dekat tempat saya kerja Saya kata senang tak nak dapat page depan tu Buat iklan kita oh, Susah Susah, susah. Eh, Bayar berapa ribu tak dapat lagi tapi hati tiga orang ni sebab dia cerai, sebab dia putus tunang, sebab dia berkahwin, eh, dia dapat. Betul? Eh, lepas tu semua orang mengumpat dia, dia berdua tiga orang. Semua orang pembesar <tuh> kena dibesarkan oleh media. Media-media yang besar kan tu pun semua dapat dapat dosa sekali. Sebab dia besar kah, apa semua. Kan, eh, dia punya syawal tu dia semua dapat. Ah, eh, sampai ni dapat tak? Oh, sudah. Sebab beli Tapi tak nombak Selamat lah Sebab nak baca Witalian lagang tu kan Jadi tuan-tuan Jadi itu perlulah disedari Wallahualam Baik Jadi kita masuk Pada tajuk kita Kita membaca Saya pun tak ingat Kita baca tajuk apa ya Kita uh, rasa ni Kita dah habis Rasanya dalam Bab Halal dan haram Dalam uh, Bab Rumah ya. Jadi sekarang ni Kita masuk dalam Bab Maka ya Jadi saya dah sebut ha. uh, Bahawa <tuh> Mesti tutup aurat Kemudian orang laki dan orang perempuan mesti ta'awur. Kemudian orang laki tidak tidak harus atau kata lainnya haram untuk memakai emas dan sutra, ya, talii lehernya, baju batiknya, berlagiya, cadarnya, kapeknya. Oh tak boleh orang laki. Ya? Orang perempuan dibenarkan pakai sutra, tetapi ha, mestilah tidak dipakai di luar dan kalau nak pakai di luar mestilah pastikan dia itu punya lembut tu dia boleh menjaga susuk tubuh agar tidak terkenap. Tapi kalau pakai sutra kan dia tu angin sikit tu oh, terbentuklah tubuh itu a uh, makanya oranglah dia pergi kerja pula orang lelaki semua dok tengok dia kan. Uh, maka haram untuk punya pakai sutra tadi tu. Ini bukan sutra tu haram. Memakai pakaian sutra di luar dalam keadaan lalu di lelaki itulah jadi haramnya. Demikian juga ada setengah setengah sutra ya apa nama dia itu adalah begitu nipis Maka nampaklah bentuk tubuhnya aa, Itu pun samalah haramnya Walaupun pada asalnya sutra itu sahaja adalah harus Tapi bila ada benda-benda masalah yang lain Dia tak boleh cover aurat dengan sempurna Dia macam ni haram habis cilap Baik, kemudian orang laki juga tidak boleh Memakai emas Sama ada emas putih ke emas kuning ke emas hijau emas je semua tak boleh belakang lah aa, Cuma naik emas je okay, okay. Sebab dia bukan emas. Naik emas tu Ini mas ketul Jongkong tu dan seumpamanya so, Tak boleh Orang lelaki jangan Nak belikan tu isteri gelang nak, pergi, nak eh, Saya nak test tu lah Nak test? Jangan eh, beri ke isteri kamu test yeah. Jangan duk test-test lah tuan -tuan. Eh, Cincin nak taruh Cincin jari aku masuk sarung ke jari tu sekejap uh, Walaupun adalah sedikit keringanan Tapi eloknya jangan dibuat lah eh, Betul-betul clear lah eh, Nabi kata jangan pakai Jangan pakai lah Ya, kecuali lah kita boleh ambil Kita punya jari Punya aa, isteri aku Jari sama macam aku Okey ambil dia Buka benang ke Okey jari aa, Aku nak cincin sana ni. Aa, Lagu itu lagi selamat Ya, <tuh> ya Dan begitu juga dah dengan Yang lain-lain eh. Kemudian orang lelaki juga Tidak harus menggunakan Semua benda-benda Yang melibatkan emas Yaitu lah Lighter dia ke Dia punya pen ke Dia punya jam ke Dia punya Uh, tali pinggang ke Dia punya spek mata ke Dan seumpamanya so, Dan orang perempuan harus memakai semua itu Tetapi orang perempuan kena ingat Kalau dia pakai lebih daripada harga RM5,000 Dan dia benda tu dia tak gada gandai Dalam masa Dia tak tak in-track in, in dalam masa setahun Maka dia kena bayar zakat Apa sahaja yang lebih daripada RM5,000 uh, Tapi orang perempuan tanya saya Kata ustaz Tapi ustaz Saya punya emang ni Suami saya hadiah Saya tak tahu harga dia berapa Haa lah tu pula Bapa tanya lah, tahu saya tak tanya mana suami saya kata rahsia. Ha, dia kata hadiah mana dia itu harga. Jadi saya tak tahu. Sebab apa suami itu rahsia kan? Sebab dia kata rahsia. Sebab takut dia takut dia takut saya tahu harga dia kucut. Apa nama? Tipunya kan? Muka awaknya kan? Jadi si suami perlu bertanya jawab. Si suami perlu bertanya jawab. Kalau anda rahsiakan harganya, anda pula perlu membayar zakat tadi itu atau perlu beritahu nilai keseluruhan isteri anda apabila pun berdakat. Kalau tak bocor buat halnya nanti. Apa nak buat? Tak kena, kena, Nak kena beritahu, nak kena bayar kan? Ya. Baik itu adalah lelaki lel perempuan dan lelaki. Kemudian orang perempuan walaupun harus memakai emas, tapi jangan memakai emas di tempat-tempat yang sengaja untuk menggoda lelaki. Ha, contohnya dia pakai emas tu Dicantumkan pula dengan emas tu Adalah loceng kan? Macam gelang kaki yang ada loceng tu kan ha, Jadi saya dah beritahu dulu di sini Ini adalah revise sahaja Maka gelang kaki tu boleh pakai Tapi loceng tu tanggalkan Bagi pada kucing ya? Kerana orang tak pakai loceng dulu ni Nabi Allah Taala tak benarkan Dan ia adalah apa nama Ciri-ciri perempuan lacur Pada zaman Nabi So ia membawa masuk Bukan gelang kaki Kita jangan ada loceng Gelang tangan Jangan ada loceng Bed Jangan ada loceng Kasut Jangan pakai ladang kuda Langsung empat banyak Sebab itu semuanya Membawa bunyi Yang menarik perhatian Orang lelaki Ya Baik Kemudian yang ke seterusnya Apa lagi Orang lelaki apa Orang lelaki Yang membuang pula kali ini Dua-duanya tidak harus Menggunakan mas Sebagai Pinggan mangkuk Dan benda-benda yang Melibatkan kegunaan asas Ia juga tidak dibenarkan Kemudian ke seterusnya kita masuk kepada tajuk yang kita telah masuk dulu Iaitulah perempuan menyerupai lelaki, lelaki menyerupai perempuan Maka saya katakan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahawa Dilaknat perempuan menyerupai lelaki Dari sudut pakaian, dari sudut cara cakap, dari sudut cara pergerakan jalan So macam mana? Siapa yang menentukan? Yang menentukannya adalah suasana dan oruf Ya, yeah? dan oruf Baru-baru ha, ni saya tengok dari televisyen Ada satu budaya di Afrika Yang sangat pelik ha, Sangat pelik tuan-tuan Iaitulah kalau kita pernah dengar kan Orang dekat antara negara Afrika Siapa telinga paling panjang paling cantik tuan-tuan Kali ni lagi peliknya Iaitulah Semua perempuan dia Dia akan ni bibir, dia Buka perempuan dia letak Ada macam piring tuan-tuan Dia letak piring Lepas tu dikeluarkan, masa kan Siapa yang dia punya bibir bawah tu Menjelur lagu ni yang paling luar. Oh itu yang paling tinggi dia punya harga Mas kahwin dia Oh bahag Orang Afrika dia tuan-tuan Tengok macam mana mata dia tengok tak tahu Tapi itu maknanya Kalau orang lelaki Buat lagu tu Haram punya, Sebab itu style orang pungguan Itu dia nak masukkan tadi Style tadi tu Ya Antara contohnya tuan-tuan Sekarang ni Itu budaya Afrika <tuh> yang kita tak buat lah Yang kita buat hari ni Bukan kita Ada orang kita buat Iaitulah Bila mana perempuan dan lelaki berkahwin Biasanya orang perempuan akan berhinaj jari dia kan ha. Orang lelaki mengibuk orang nak berinai. Apa hukum orang lelaki berinai di jarinya? Hukumnya haram Tiga ha, kat Ada hadis Nabi yang mengharapkan Kerana berinai di jari itu adalah Pakaian dan perhiasan orang perempuan Orang lelaki kalau nak guna inai Boleh Tapi hanya di rambut sahaja Haa Maknanya nak mewarna Dan rambut ke warna merah Ke witaman tu Itu boleh Tapi nak guna di jari Haa jadi bapuk Betul Hukumnya haram Habis cerita Haa Ribet tau, pak saudara ke, Kemak saudara Adik ke Adik-adik ke Ipah adik -adik ke, ke Lepas ni Orang lelaki di kahwin, Tak payah nak inai-inai Bagi orang perempuan sahaja Baik Siapa buat Dia menyumpai perempuan Begitu juga dengan cara cakap, cara jalan, cara pakaian dan seolah-olah Kecualilah, sengaja memakai pakaian perempuan Contohnya, polis Kadang-kadang ha, polis ni, dia sengaja memakai pakaian perempuan Kerana nak menangkap, ha, apa nama, Ustaz Zul ha, Ustaz tu buang lah, jahat tu buat tinggal Buat apa nama Ustaz tu tu lagi Kan, ha, Mozart kan nama Ustaz Ustaz ke tu? Ha, nak tangkap si Zul, eh, kena berlakon je eh, perempuan So, mereka pun berlaku umpaya, ha, Boleh tu? Itu harus kerana masalah yang lebih besar Untuk threat okay. Tapi kalau tak ada masalah Kepentingan semua itu, no Ya yeah. Baik, kemudian yang keseluruhnya pakaiannya yang menambahkan kemewahan Dan membawa kepada uh, Apa nama tu Takabur dan Sok bersombong, ya yeah. Itu confirm Kemudian kita bincang juga adalah satu ha, Kita dah bincang satu Dan kemudian kita dah bincang juga Hukum orang perempuan menconting tangan dia Ketika mana kahwin Hukumnya tidak berapa digalakkan Kalau boleh elak, elakkan Kemudian mengikis gigi ha, Kita dah bincangkan gigi kita uh, Yang turun naik, turun naik, turun naik Tapi boleh digunakan dengan baik Boleh makan dengan baik Boleh cakap dengan baik Cuma tak berapa comel sikit je So kita pun mempunyai keputusan, pergi jumpa doktor, kikis gigi itu Hukum dia haram, confirm Nabi SAW sebut -la la na Nabi Muhammad SAW melaknat orang lelaki dan perempuan yang hmm. mengikis giginya So mengikis gigi untuk menyandikan hukumnya haram, confirm Kemudian, apa pula hukumnya? Gigi palsu, mas Jadi gigi palsu mas bagi lelaki apa hukumnya? hukumnya pada asalnya adalah harus kerana dikiaskan diambil perbandingan dengan hukum seorang sahabat yang patah hidungnya lalu diganti dengan hidung emas lalu nabi membenarkan wala bagaimanapun ada implikasinya implikasinya adalah bila mana matinya orang yang bergigi emas ini maka warisnya berhak untuk mencungkil gigi itu kalau ditetelan tak gigi itu harus untuk si waris mengorek perutnya Mengeluarkan gigi emas itu Ya uh, Eloknya jangan pakai emas lah, Supaya tak kena cabut tak susah gitu kan eh, Pakai gigi perak lagi bagus Lebih bersinar tonton, Berbanding dengan gigi emas yang kuning sahaja nampak kan Lagi itu Kemudian yang ke seterusnya Tentang gigi juga aku pun memakai braces Iaitulah dawa-dawa yang mengikat di antara gigi Untuk merapatkannya Sehingga kelihatan seumpama determinate tree. Nah. Apa hukumnya memakai itu? Hukumnya confirm haram tuan-tuan. Bukan saya yang kata Nabi yang kata. Nabi kata wal mutafallijatan lil Nabi laknat orang perempuan dan laki yang menjarang ataupun merapatkan giginya untuk nampak lebih cantik. Kalau sebab cacat gigi itu terkeluarkah, sombingkah, itu okey. Sebab termasuk di bawah perubatan. Tapi gigi itu normal. ya. Yeah? Uh, Kalau gigi itu bercakap, setiap orang nampak semua orang tergelak, terpulang guling tergelaknya, uh, itu barulah diberikan keringanan kerana nanti orang itu tak boleh keluar, tak boleh cakap. Eh, asyik pakai topeng je nak cakapnya Sebab takut orang tergelak guling-guling kan nah, Jadi itu barulah harus Tapi kalau tak ada sampai tahap itu eh, Akhirnya orang pun tak terbanggi kat muka orang Bila cakap Tak payah untuk ditukarkan Cukup dengan gigi apa yang ada tu Apa yang sibuk sangat nak nak urubah tu Kalau ubah, tiba-tiba dah siap besok Langgar habis mati habis cerita nah, Sebab itulah Islam nak bagi paham Jangan sibuk sangatlah pasal tubuh tu tak payahlah Yang ada tu ada Cukup dah Kecuali lah Tak boleh berfungsi Contohnya macam Elise tu kan Yang memang Memasalah Elise yang masuk Dia macam Dia otak cair Dia macam Sikit muka Itu perubatan That's okay Dia you tak ada masalah apa So serau sikit je Oh tak payah Tak payah Braces-braces Baik Kemudian yang ke seterusnya Memutihkan gigi yang apa asalnya putih tetapi setelah kurang putihnya kerana jarang menggosok gigi. Ah itu. Apa gunanya harus Dengan syarat, cecair yang digunakannya adalah cecair yang bersih dan suci. Ya. Ha, tapi nak tahunya macam mana? Nak tahunya ini kena rujuk ke fakih. Ya, kena rujuk ke fakih, tengok ada tak lambang dia. <coughs> Baik. Yang seterusnya, apa lagi? Okey, habis tentang gigi, yang seterusnya iaitulah Uh, um, uh, kening Orang perempuan dan lelaki Yang keningnya tebal Lalu dia rasa Alamak tak apa-apa handsome lah Kening aku tebal uh, Syaruhan pun tebal juga, kan? Tapi dah nipis sikit Aku masih tebal lagi Aku nak nipiskan macam dia Boleh tak? So jadinya nak nipiskan itu Hukumnya haram. Hadis cerita Lelaki dan perempuan Berliki kepada hadis Nabi SAW Nabi SAW kata Nabi laknat Al-Namisah mutanam misah. Orang perempuan yang menyebabkan menipiskan telinganya dan yang minta dinipiskan. Kedua-duanya lelaki dan perempuan, cuma Nabi beri isyarat pada perempuan sebab perempuan lebih minat membuat kerja-kerja ini, lelaki kurang sikit. Habis cerita. Ya. Baik, jadi apa-apa saja menipiskan dia ataupun dia punya nak bentukkan untuk la -la bulan sabit merah dan seumpamanya bulan merah bulan sabit macam gini kan? Ah ha, itu semuanya adalah tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Baik. Kemudian apa pula hukumnya Hukum memakai whitening Maka kita telah sebutkan dulu sebelum ini Maka hukumnya adalah Boleh mencecah haram Kerana apa? Kerana ia adalah bersifat Yang pertama sekali ada keraguan pada bahan itu Tak ada tanda halal jakin Yang keduanya ada masalah pula Dari sudut uh, niat kita yang nakkan lebih cantik Daripada kulit yang telah Allah anugerahkan pada kita Ya Kemudian yang ketiga Ada sifat-sifat mengubah Ciptaan Allah Yang ini adalah merupakan intipati Kepada pengharaman Ya Maka olehkan itu jauhilah diri Daripada white ring Apa-apalah guna muka peki comel letih. Tapi kalau kena banjir Tsunami matilah betul juga tuan. -tuan. Kubur sama juga Ya Olehkan itu Cukuplah sekadar dengan bersabar Dengan apa yang kita ada That's all, habis cerita Ya tak payah nak uh, ada orang yang apa nama tu uh, ada orang dia nak pakai whitening ada orang dia nak pakai blackening dan seumpamanya tak payah yang dah gelap gelap lah, yang dah putih putih lah dan kamu nak menghitam lah, ya aku ni nak hitam sih hitam itu menawan, apa lah cukup dengan apa yang kamu ada ya kemudian apa pula hukumnya memakai vitamin C, Iaitulah itulah satu suntikan vitamin C. Yang saya diberi faham Bahawa ia bersifat Non-natural Cuntik saja, Cuma dia punya proses Lebih cepat daripada Makan pil vitamin C Maka dia akan memberi Kesan dan tenaga Dan hormon Sumpamanya kepada Sarasara dan Selendara dan berapa lagi lah. ha, Maka apa yang saya faham Sekadar maklumat yang saya ada Nampak gayanya Macam ianya Tidak ada masalah ha, Ya Ada pun botos oh, Tak boleh Sebab Kerana dia ada unsur penipuan Mengubah ciptaan Allah Ada berlaku Ya Vitamin C berbanding berlainan dengan botox, ya yang botox dia punya dia punya salah seorang daripada ahli majlis fatwa kebangsaan bercakap dengan saya, dia kata kami mendapat maklumat bahawa Cecair botox itu ada masalah kesucian. Ha, Sekiranya so tengah tengah tunggu respons daripada Kementerian Kesihatan katanya, ya tapi belum belum sampai lagi ku respon itu. So, kalau itu pula kotor lagilah masalah. Ya, yeah, tobotak so, ke apa nama tu uh, susu a ha, itu semuanya confirm adalah bentuk-bentuk sihir susuk ni. Baik, yang seterusnya memakan facial foam, ya itulah pembersihan muka itu adalah harus kerana ia adalah berbentuk kebersihan macamlah pakai sabun kecuali perlu dipastikan tidak ada unsur kebabian di dalam. Akrim tersebut ha, Unsur kebabian tak ada Tapi kalau unsur kenajisan sahaja ada Perlu dilihat ha, Perlu dilihat dengan lebih jauh sikit Dan dia tidak terus Absolut menjadi haram Kerana unsur kenajisan Telah pun diperbedakan Pandangan Disputable issues di kalangan ulama Sebab mereka kata telah berlakunya proses Transformasi apa nama tu Apa nama uh, uh, uh, benar-benar uh, Molekul-molekul Kimia itu telah bertransformasi Tapi kalau ada unsur kebabian Maka babi tidak akan transform dengan yang lain Dia akan kekal dalam bentuk dia Maka boleh kena tu Kalau ada unsur kebabian No Kalau ada unsur kenajisan yang lain-lain Kebangkaian ya, Air tu mungkin boleh diterima lagi Tapi lagi elok lah yang ada cop jahim Habis sisa Dah penak buat dah jekim lah dia, dia yang ni, chop kan? dan kongker sejani cokran dan musudan songkapal juga yang lain takde lah, leh habis. Uh, tapi kalau contoh buat segi sabun tu tak tahu lah kan, tu ambil tanah, ke apa apa kan jadi sabun segi berjenis, nah itu leh cerita. Baik habis bab facial foam dan sabun, kemudian uh, uh, apa nama tu yang seterusnya, yaitulah perbincangan kita melibatkan rambut palsu. Maka rambut palsu hukumnya Nabi saw menamakannya sebagai zauro sama huzur penipuan. Maka Nabi menganggap rambut palsu ini sambung rambut sebagai suatu penipuan dan Nabi sebut manakah syarat dalam isminah sesiapa yang menipu tidaklah dia daripada kalangan kami. Lalu jauhilah rambut palsu kecuali dalam Mazhab Hambali Imam Ahmad kata kalau nak pakai rambut palsu itu dibuat daripada benar. Ha, itu mungkin boleh ha, Benang tu maknanya memang nampak tak real sungguh lah ha, Itu okey lah Bagi orang lelaki Bagi orang perempuan dia nak pakai depan suami di benang tu dia boleh Ya Ada orang tanya bagi suami saya ni Ustaz Saya ni uh, dah berkahwin Saya nak pakai rambut palsu depan suami saya Bagi dia tertarik sikit kat saya Ustaz Rambut sekarang ni rambut saya ni Allah Allah Macam mob kat rumah lah Ustaz Dia kata sebab apa nama tu Uh, dia punya Tak luruh Dia teruk Dia macam mob ke rumah nah, Jadi saya nak kena Nak goda suami saya Saya nak pakai rambut palsu ha, Barulah jadi macam Artis-artis barat ni Yang temenung Yang temenung suami saya tengok Jadi dia tengok saya temenung Boleh tak? Jawapan dia Saya kata minta maaf lah Ya Bila mana Nabi sebut gitu Maka Saya lebih suka untuk mengatakan Tidak eh sida kepada benda yang sungguh. So, tapi kalau kamu nak pakai skirt depan suami kamu itu ok lah. <laughs> tapi kalau pakai abuk palsu tidak. Tentulah nanti apa? Pakai abuk palsu tu sebab saya nak kena pakai juga ustaz. Sebab suami saya kalau saya pelik dia kata kalau saya pakai abuk palsu tu rupa saya macam si bulan, si polaji artis ni. Ha tu saya nak tai suami saya. Oh cerita itu lagi bahaya. So bila you pakai nanti Dia bukan bayangkan you Dia bayangkan you Artiskan warna garam Oh you juga saw. Oh tak payah pakai nah. Dia tak faham tu Tak faham pun Jadi olehkan itu Tak dibenarkan Menyambung rambut Menggunakan rambut sendiri pun tak boleh ha, Rambut sendiri dah putus-putus Alamak Pendek sangat pula rambut aku So ambil-pilai -ambil rambut-rambut Yang dah putih tu Itu welding Maklumlah yeah? berkanya Tak boleh Tak boleh Ya yeah? Dan orang perempuan pula Adakah boleh untuk mencukur jambut jam, pula Mencukur rambutnya Boleh tak Botak A, Botak cim terus Boleh tak orang perempuan Membotakkan rambutnya Kerana terlalu peminatnya dia kepada zina dan zidak Maka dia nak tiru rambut zina dan zidak Nak tanduk suami dia lepas tu kan Akhirnya, <laughs> Boleh tak agaknya dia nak Mencukur rambutnya botak Maka ukurnya Islam mengharamkan perempuan untuk botak Kecuali sebab perubatan Walaupun suami kamu benarkan pun Suka awak buat. Oh tak boleh, tak boleh. Ha, Tapi kalau sekadar nak pendek, nak pendek, nak nak pendek atas daripada bahu, ha, Macam macam katalah isteri ni sekarang dia punya rambut dia sampai bahu. Dia nak pendek sampai ke atas leher macam orang lelaki boleh tak? Ha, itu bergantung kepada keizinan suami. Suami beri, It's okey. Sebab wajah anda akan berubah begini gitu ya. Eh? Jangan terbab suami balik. Eh, oh, apa rambut berjaba? Ah, ya tahu boleh Hukum di alam sampai mendapat izin daripada suami dulu. Baik, itu adalah bab rambut. <coughs> Yang seterusnya bagaimana kalau rambut itu gugur sehingga hampir-hampir botak kerana sakit? Boleh tak disambungkan rambutnya? Maka isu ini pernah ditanyakan kepada Nabi Tuan-tuan eh? Pada awal-awal Islam dulu Ada seorang perempuan datang jumpa Nabi Dia kata anak aku ini Istana perempuan aku ni rambut dia gugur, Aku nak kawinkan dia ni So macam mana? nak kawin kalau rambut lagi ni eh? Maka nanti uh, Boleh tak nak sambung rambut dia Nabi kata Allah lah nak Maknanya dalam bab Perubatan pun kadang-kadang Nabi SAW bersifat tegas kerana bimbang ianya akan dijadikan alasan Oleh orang-orang ramai untuk mengubah segala ciptaan Allah Maka apa pula hukumnya rebonding ha, Meluruskan rambut yang tak berapa lurus Dan ada tak rebonding itu berkaitan dengan kesihatan rambut Maka kalau tidak ada kaitan Hanya berkaitan dengan kecantikan rambut Maka hukumnya adalah juga diharamkan. Ya Ah, Allahumma alam. Ah, tapi kalau dia itu adalah, ah, ah, itulah ni, ah, itulah keadaan. Dia mana ni dia ah, ah, tidak berpuas hati dengan cintanya Allah beri pada dia. Dan kalau dia pakai shampoo, ah, itu shampoo sedikitlah. Allahumma alam. Baik. Saya, kemudian kita masuk kepada keseluruhnya. Nice cepat saja ni. Eh, biasanya saya baca panjang di kalau cepat kalian sesuai ya. Eh. Yang keseluruhnya mewardakan rambut. Nah, boleh tak kita warnakan rambut kita dengan warna lain maka hukumnya pada asal dalam Islam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata innal yahudaw wan nasara la yasbihun faqali fuh orang Yahudi Nasrani tidak mewarnakan rambut hendaklah kamu mewarnakan agar kamu dapat bercanggah dengan mereka ha, jadi itu adalah pada asal-asal dulu orang Yahudi Nasrani dia tidak minat mewarna rambut maka Nabi suara Islam sentiasa berbeza dengan orang Yahudi Nasrani Maka olehkan itulah Abu Bakar al-Siddiq Omar al-Khattab Mereka menguarnakan rambut mereka menggunakan inai Ke warna merah ke hitam Atau hitam kemerahan ya? Tetapi pada zaman ini Suasana sudah berubah Orang-orang ahli fasik lah yang Yang suka mewarnakan rambut Dengan cara-cara rambutnya Tak semua pula tu yang diperang kan Dia perang, bukan nak perang semua Dia perang sikit-sikit sahaja um, Nampaklah macam Besi yang berkarat Haa, kita kan Stile orang-orang kan Macam besi berkarat Sejadiknya so, itulah stile kan Dan ada orang buat Maka hukumnya Bukan ha? lagi nak tiwa orang Katif Bukan pada hadis lebih lagi, lagi dah Ya yeah? Haa Jadi bermikian juga perempuan Perempuan walaupun pada Panasannya harus Tapi kalau nak tiwa artis-artis Haa eh, Maka hukumnya adalah Mengikut hati kamu kalau hati kamu nak ikut hadis Nabi Dan nak, nak paparkan Rupa yang berlainan kepada si suami Khas untuk suami Di luar rumah dia menutupnya ya, Dengan baik Maka itu okay. Ya, itu ok Tapi kalau dia memakai itu Untuk nampak artis Oh itu tidaklah. tidak lah ya. Wallahu'alam Jadi itu adalah beberapa yang sempat kita bincangkan Dan insyaAllah Ada apa pun soalan sebelum kita tamatkan Baik, kalau tak ada, terima kasih kepada semua InsyaAllah ada masa kita akan uh, Dihuki lagi, kita akan sambung dalam bab yang Berkaitan, sekiranya ada yang berbaki Ataupun kita akan sambung dalam bab lain sesekali itu saja kurukaui hada wa astaghfirullah wa assalamu alaikum allahumma ajal jamana hada jam' marhum wa tafarraqna allahumma a'lina faqaqa wa rugnat Thank you.